Пісня дев'ята, зміст дев'ятої пісні, Вечір тридцять третього дня. Одіссей розповідає про свої пригоди, Відплиття від берегів троянських, зруйнування ісмара, міста кіконів та загибель багатьох супутників одіссея. Буря, відвідання лотофагів, прибуття до країни Кіклопів. Одісей, залишивши біля Козиного острова свої кораблі, з одним власним кораблем пристає до берега Кіклопів, що був недалеко. Вибравши дванадцять товаришів, він входить з ними в печеру Поліфема. Загибель шести супутників Одісеєвих яких пожерки клоп. Оп'янивши його, Одісей проколює йому око і потім хитрощами рятує себе й товаришів від його люті. Вони викрадають кіклопову отару і повертаються на Козиний острів. Поліфем благає батька Посейдона помститись за нього Одісеєві. Розповідь Алкіноєві Пригода в Кіклопа Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. О, Алкіною, владарю, В усіх племенах найславніший, Любо мені і приємно Чудово слухати пісні. Мужа такого, як цей, що співом дорівнює Богу. В світі, скажу тобі я, розкошів нема приємніших, як оті радощі прості, що ними втішається люд весь, як посідають усі до учти в Господі рядами і слухають співів чудових». І повні столи перед ними, хліба і м'яса, І ковшем із кратери вина зачерпнувши, Чашник присутнім розносить І в келихи всім наливає. Кращого в світі, здається, мені вже немає нічого. Серце проте побажало твоє Про сумну мою долю розповідь чути. Щоб більше мав плакати я й сумувати. З чого ж почати? Що мовити далі? І на чому скінчити? Горя аж надто мені Богове послали небесні. Спершу ім'я вам назвує своє, Щоб і ви його добре знали, А я після того, як день обмене мене згубний, Вас би гостинно прийняв Хоч звідси й далеко домую. Я, одісей син Лаерта, Великою хитрістю славний Серед людей багатьох, До небес моя слава сягає. Я на Ітаці, І здалека видній живу, Височить там трепетнолистая листая Нерід гора, величава й багато Інших там є островів, один за одним недалеко, Сама ідуліхій, І, і закінт лісами густими укритий. Нижче від них до заходу З краю лежить там над морем Острів Ітака, Інші ж поодаль Лежать до схід сонця. Весь він скелястий Та дужих викохує хлопців. Не бачив, Кращою в світі ніде, як країни, як мила і така. Хтіла затримати Каліпсо мене у богинях присвітла, в гроті глибокім, бажаючи мати мене чоловіком. Так же Кіркея, лукава Еянка, не випускала з дому свого, теж прагнучи мати мене чоловіком. Духа у грудях моїх до цього проте не схилила. Кращого, бо за вітчизну, нічого нема і за рідних наших, хоч би довелось і в заможному домі нам жити, та у чужій стороні, от вітчизни далекої від рідних. Що ж розповім я тобі про свій поворот, многослізний, посланий Зевсом мені, коли я із-під вертався?